النبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فلخفف فإن فيهم الضعيفة والسقيمة وثالحاجة وإذا صلى لنفسه فلطول ما شاء شاستي حديث هو أبو هريرة رضي الله عنه سيبت لنسي دائق وصلنيك s.a.v. rekao kada neko od vas predvodi ljude neka im skrati namaz jer među njima ima slabašnih i bolesnih i onima i onih sa potrebama a kada neko klanja sam neka oduli koliko želi ovdje je doslo, došlo u hadisu neka skrati Kada kažemo da se namaz skrati, ne misli se nikako da se naruše ili da se izgube, znači, osnovni ciljevi namaza. Niti da se skrate toliko da bude krnjovost u ruknovima ili sunnetima namaza. A granica koja nam pokazuje... Gdje smo oduljili jeste da se opterete te muktedije. Ako su muktedije opterećene, tada je namaz bio dug. U protivnom, u protivnom nije. A kako ćemo znati kada je to namaz dug? Mjerit ćemo ga sa namazom poslanika, salallahu alaihi wasalam. Jer je njegov namaz bio, znači, uvijek ovaj Takav da ga mogu podnijeti, da ga mogu podnijeti muktedije. Ponekad bi poslanik s.a.v. ušao u namaz, pa bi želio oduljiti, no međutim čuo bi plać djeteta pa bi zbog toga skratio namaz. Pa bi zbog toga skratio namaz ne želeći da nanese tegobu njegovoj majici da sluša znači plać svog djeteta. jer bi se na takav način eli opteretio muktedije <gled> Neće imam u namazu znači oduliti sa qira'atom na qiyam tako da optereti ljude koji kanjeju iza njega niti na rukuu niti na secdama neće duljiti više od toga da kaže tri tasbiha I nakon toga, ako izgovori dovu dvije koje su poznate u sunnetu, znači neće mimo toga duliti. Ovo pod uslovom da zna da će opteretiti da će opteretiti muktedije. Jer je poslanik s.a.v. koji je naredio da se namaz skrati i pokazao nam znači praktično kako treba da izgleda namaz, namaz jednog imama. I Isto tako ćemo spominjeti neke propise vezane za ovaj hadis u hadisu Ebume Sa'uda koji dolazi nakon ovoga hadisa. Slabašan obuhvata bolesnog čovjeka. Jer među njima ima kakvi? Slabašni, bolesni i ljudi sa potrebama. Slabašan čovjek obuhvata svakako i bolesnog. Pa je ovo u šarijatu se zove zikru el hasi ba ad el am. Spominjanje posebnog nakon općenitog. Jer dosta ljudi zna slabašno i uz oto znači biva još i bolestan. Neki učenjaci kažu postoji mogućnost da se sa riječima slabašan mislona čovjeka koji ima slabašno tijelo. Slabašno građu tijela pa ne može znači izdržati dugo i iza imama ako oduli pa mu to stvara po teškoći. A postoji mogućnost da je sa ovim ciljan i star čovjek, šejih u poznim godinama, kome je znači teško stojati u namazu i na to ukazuje narodni hadis. Koga ćemo jeli, citirati postoje ovoga. A što se tiče bolesnog bolestan je samo bolestan. Jer može čovjek biti bolest ali da nije slabašan. A može biti bolestan. I čovjek sa potrebom, potrebe su veće nego da se opisuju. Mogu biti različite potrebe. Kaže poslanik, s.a.v. Neka klanja koliko želi dugo. Kada klanja šta? Individualno za sebe, neka klanja koliko želi dugo. Znači, po spoljašnjem značenju hadisa, kada bi čovjek stao u namaz, Nakšao na namaz u početnom vremenu i klanjao i ušlo jacijsko on nije završio. Je li pogriješio? Molim, po spolješnjem značenju hadisa je li pogriješio? Poslanik s.a.v. kaže polako, poslanik s.a.v. kaže kada od neko kanja kao imam neka skrati a kada kanja sam neka oduli koliko želi čovjek ušao sodno hadisu gledajte hadis Čovjek ušao u namaz, Akšan namaz stao i klanja jedan nekaj dva rekiata i na drugom rekiatu ušao već u jacijsko vrijeme. Je li pogriješio svodno hadisu? Nije. S hadisu, govorimo o hadisu. Nije, jer je kaže poslanik neka odurje koliko želi. Zato šatijski učenjaci kažu, po poznatom mišljenju kod njih, po ispravnom mišljenju jeste da čovjek kada bi na takav način ušao u namaz, da bi njegov namaz bio znači, da bi njegov namaz Ali ispravno, ono što je odabrao Ebu Hanife, da nije dozvoljeno. Znači, ispravno je mišljenje da nije dozvoljeno oduljiti, znači, mimo vremena. Jer je namaz, kad kaže koliko želi, nije se mislilo koliko želi, znači, ono općenito od sebe, nego O, ispravno je da, da ima nama pa je znači ograničenje. Inne salate, kana tabenu, i ni neki tabenu, ukuta namaz je vjernicima u tačno određena vremena propisan. Pa bi hadiz značio, neka odili ukoliko želi šta, u tom namaz povrame. Tako bi hadiz značio. Kazali smo da ovo stav je međutim, ovaj stav drugih učenjaka. Ne znam, po pitanje buhanife, znači, morali bi provjeriti njegov stav po ome pitanje. U ome Hadiso je dokaz da je imam dužan da skrati namaz muktedijama. Na pretodost propisan ili spomenut način. Znači ne da se izgubi osnovni cilj namaza, niti da nešto fali od ruknova, niti od šartova, niti od suneta namaza zbog toga. Znači da toliko brzo planja da bi se izgubilo nešto, tada ne bi bilo ispravno. i ome hadise dokaz da se propisi ljudima trebaju spominjati sa obrazloženjem. Pa kada je rekao poslanik sa ome ashabu ili kada je rekao ko od vas sklanja neka skrati, rekao je zašto da skrati? Zato što iza njega imaš šta? Slabi, bolesni, potrebama i drugi. Je ljudima ako samo kažeš nemoj skrati, ne zna zašto. Ođutim kada mu pojasniš Onda, znači, to bolje shvati i to bolje razumi. U se je dokaz da je dozvoljeno čovjeku koji je slabašan i koji je bolestan da dolazi u džamat. I drugi znači koji su u osnovi, možda nisu obavezani džamatom, da dolaze u džamat. Kao što je ona žena donijela djeta pa je plakalo u džami pa je poslanik sa osam zbog nije skratio namazom. Do kaže ima malik, neće djeca dolaziti u džamiju, osim ako razaznaju. Raz, godina sinutne miz u šarijetu je otprilike nekih šest ili sedam godina, kada djete razaznaje. No, međutim, ispravno je mišljenje većine učenjaka da je da će djete dolaziti u džamiju i da je hadis koji kaže Džen nibu si bijane komul mesajit, nemojte dovoditi ili izbjegavajte dovođenje djece male u džamije taj hadis se baš ne ispravan. Znači ispravno je da djeca se mogu dovoditi, no, međutim roditelji su dužni da povedu računa o svojoj djeci. Ne znači znači dovesti dijete u džamiju i pustiti ga da čini sve ono što kod kuće ne smije činiti. I sve ono što u školi ne smije činiti, nego to čini u džamiji. To je pogrešno. To je pogrešno. Već treba znači da čini u džamiji lepe stvari i da se poučava edebu i da znači roditelji prate svoju djecu. Vidimo da je ovdje obaveza da se prati, da se prati, šta je nečužan? Obaveza je da se prati, ovaj, da se prate slabi, slabašni. Jer je došla u jednom hadisa čak navodi siru ara seiri al ba'atikum. Kada putujete, putujte kako putuju najslabi od vas. Imate karavanu s mladići. I sa mladićima idu Mujo i Hase. I oni su stari ljudi. Dužni su mladići da idu onako kako ide ko? Mujo i Hase. Tamo bio jedan ili dvojica. Idi kako najslabiji idu. Taka je ista stvar u džematu. Svi su mladići, svi su jaki. No međutim dođu dvojica stariji ljudi i kanje s tobom nećeš dobiti. Iako oni žele da odule i hoće i vole. Ne. Ti kanja i ljudima koji su najslabiji. To je, braće, pravda šarijeta. To je pravda šarijeta da uzima u obzir svakog čovjeka. I musliman se veže za svoga brata muslimana. Pa jedan čovjek koji ima uzor, zbog njega drugi imaju možda nekad olakšit ćeloprodanje. Na primjer. Mi došli u džamiju i želimo da spojimo nama zbog ja, neobično jake kiše. Što je po istranu mišljenim dozvoljno. I, ali provešćemo između akšama i jaci u džami. Jel u redu? Došli smo na akšam i ostajemo do džami ili imamo predavanje. E, ostajemo do jaci ili imamo predavanje. Tada nećemo spajati. Jer spajanje ništa šta ne. Ti svakako došao spajanje. Ti svakako ostaješ do jaci je tu. No međutim dolaze tri ili jedan čovek ili pet sa strane. Oni će klanjati i neće biti na šta? Na predavanju. Mi možemo spojiti zbog nje. Jel u redu? Mi sami koji smo došli tu ne možemo spojiti, jer nemamo, ne izlazimo napolje, pa da nam je ponovo opterećenje da dolazimo šta na? Jaciju. Nego ostajemo svi u džamiji. I znači nemaš potrebe da? Nemaš, nemaš tu olakšice. Ali dolaze trojica ljudi sa strane i oni neće, neć, nisu na predavanju. Ne mojde slušati predavanje, nemoju vremena, idu kućama svojim, pa dolaze ponovo na Jaciju. Zbog njih mi možemo šta? Spojiti. Samo kada dođe jacijsko vrijeme, ako se prouči jezan, moramo ili izaći prije zana, ako se prouči jezan, onda moramo ostati Pa ćemo mijetiti šta na film. Jel redu? Pa pogledajte kako islam to povezao i kako pazi tebe zbog jednog čovjeka. I cijeli džemat, znači, neće mu se udovoljiti zbog jednog čovjeka, zato što je u njom biti optrećenje. I ovo neće nije naći nego u islamu. U islamu znači da se pazi pravo i svakog čovjeka, a našto slabih ljudi, bolesnih ljudi, ljudi sa potrebama i slično, i slično tome. Ovo je hadis, što smo rekli, siru ala sejri al ba'afikum, idite kao što najslaviji od vaš, on nije poznat u hadiskim zbirkama. Imam sahau i kaže, nema ga, nema ga. Imaju drugi hadisi koji ukazuju na njegov smisao, kod muslima i kod drugi. Po termizije mogu biti hadijs koji im kazi nas visao, ali hadijs ovim tekstom nije poznat u šarijetu, ne je poznat kod islamsih učenjaka. U ovome hadijsu je dokaz da namaz u džematu nije uvjet njegove ispravnosti. U Hadisu je dokaz da namaz u džematu nije uvjet za njegovu ispravnost. Kako? Kako? Kako? Kako zna? Dobro, znači ne kaže u hadisu. Pa dobro, to je skrati. Ja kažem, u hadisu je dokaz da namaz u džematu nije šart za njegovu ispravnost. Gdje je to dokaz u hadisu? da nije šart za ispravnost. On je rekao neka klanja ako sam za sebe klanja. Ne mora biti kodkuće, može, može biti u džami, ali nije u džamatu. Znači, ako sam za sebe klanja, neka odurje koliko želi. Znači čovjek ako klanja sam za sebe namazda mu je šta? Ispravan. Na no, međutim, je to nužno ukazuje na to? Ne ukazuje. Zato što čovjek može biti na put, je li tako? Može biti da nema džami ni gliblizu, pa da šarijetski ni duža da se odazove, je tako? Znači, ne mora značiti da nužno ukazuje. Može se iz njega to uzeti sa drugim argumentima, ali hadis kao hadis sam za sebe, iz njega se to ne može nu, i ne, ne mora nužno zaključiti. Neka oduni koliko želi, spoljačne značenje hadisa ukazuje da oduni sve erkjane. Znači, da oduni sve što ima, osim neka olema kaže samo neće između dvije sežda sjedenje tuljeti dugo. A... ولكن هناك فلانه تجد وليس لك لكي يمكن أن يقول لك ويسألون جيدا ويسألون بيسجد سيدني حديث عن نبي مسود, ال... مسود الانساري البدري رضي الله عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح ليرجني فلان مما يطيل بنا فما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظته قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فلتجوز فإن من ورائه الكبير والضعيفة الكبيرة والصغيرة وذل حاجة ودي أبو مسعود الأنساري البدري أسابتونسي لأركو ذو شوي تشويك البصانيك صلى الله عليه وسلم I rekao mu, Allaho poslaniće, ja ne dolazim na sabah namaz u tu tu džamiju zbog čovjeka koji klanja i odulji nam znači namaz kada se o sabah. Kaže, klanja nam sabah i odulji Kaže, ebu me Saud, pa nisam vidio poslanika, sallallahu sveme, da se i kada razljutio kao što se razljutio toga dana. I rekao je, o ljudi, zaista među vama ima onih koje ljudi koje ljude tjeraju od džamija. Munefirim. Znači, tjeraju ih i razbijaju ih, razbijaju taj džemat. Ko od vas predvodi ljude, neka skrati, jer iza njega imaju stari i mali i oni sa potrebama. Ebu me saoud al-ansari al-bedri, sa njim se nismo još susretali, znači, tog komentara ovih hadisa, On je ukvejno amr el bedri, ali većina u kaže da on nije pristuo na biti na bedru. Većina u kaže da nije pristuo biti na bedru, nego je došao, znači, na bedr, pa je pripisan bedru. Želje da tamo ište neču, i každe slovo pozačeo. Ište neču tamo. Akustika Dobro se. Kažemo, većina uleme smatra da Ebume Saud el Ansari el Bedri nije uči sona Bedru. Pa zašto se ona zove El Bedri? Kažu da je nakon Bedra došao tu, pa se je pripisao Bedru. Imam Bukharija tvrdi da je ipak on bio u bitci na Bedru. I bio je na nakavi na sa 70 ashaba i bio je najmlađi među njima. I bio je na bitci na Uhudu i on je jedan od časnijih je ili poznatijih ashaba. Umro je u Kufi ili u Medini, shodno raziloženju među Ulemom. 31., 40., 41., 42. ili posle 60. godine s odmora zeloženjem Međulemu. I kada je Ebume Saud pitanju ime, imamo skupinu ashaba koji se dobuje Ebume Saud. Imamo ovoga, Ebume Sauda Lansarija. Imamo drugog Ebume Sauda, El Gaffarija, koga spominje vam Tabarani, kaže da mu ime je Abdullah. Imamo Ebume Sa'uda bez ikakvog imena i prezimena. Samo se zna tako kao Ebume Sa'ud. A što se tiče ovoga čovjeka koji je nepoznato ovdje, koji je došao da se žali poslaniku Salosana. Ko je on? Po, imamo, po, njeg, po, po po imenu toga čovjeka imamo pet različitih mišljenja. Prvo, da se on zove Hazm ibn Ubej. Ibnu I to je došlo kod Ebu Davuda u njegovom sunam. Kaže Hafebnu Hadžaro Raskalani u Fethulbariju da je pogriješio onaj ko je rekao da je ovo bila priča sa Ubejom, odnosno sa Hazmom Ibnu Ubejom drugi kažu da je to bio Haram ibn Minham ili da je bio Hazim, teči Sulejm ibn Al-Haris i četvrti kažu ili peti kažu da se zvao Malik. Min Eđli Pulan zbog čovjeka koji namo Ko je taj koje, koji modulji namaz? Ko je? A ko je taj imam bio? Kako je bilo ime? Ko je dulio namaz? Muaz ibn Djebel. Muaz ibn Djebel. Tako kaže autor ovaj, Ibnu Lepken kaže da je to bio Moaz Ibnu Džebel. Ali ispravno to nije bio Moaz Ibnu Džebel. Ispravno je da nije bio Moaz Ibnu Džebel. Ima slična priča sa Moazom i nju ćemo spomenuti pa ćemo vidjeti gdje je razlika i zbog čega je ispravno da to nije bio Moaz Ibnu Džebel. Prvo, priča Moaza Ibnu Džebela je desila se na Jaci. Jel' tako? Klanjao objaciju sa poslanikom, wasaleme, pa se vratio <laughs> svome narodu i onda je im klanjao kao šta? Kao imam. To je bila jacija. A ovdje se radi o čemu? O sabahu. Znači radi se o dva različita namaza. Jer ne bi se to desilo znači muazu dva puta, nego se radi znači o dva različita namaza. Druga stvar. Kada je u pritanju muaz ibnu džebel, on je klanjao u Džami, koja se zove Benu Selima. A ovaj ashab, koji je klanjao ovdje, ko je on? U Bejibnu Kejab. On je klanjao u Mesečidu Kuba. Pa se znači razlikuju šta? I imami, i i Mesečidi. I namaz. Znači, razlikuju se, jer je došlo kod Ebu Jale sa dobrim lancem prenosivaca, kako kaže Ibnu Uh, u rivajetu Isa ibnu Đarije od Đabira da je rekao, došao je u Bej ibnu Kjab da klanja stanovnicima Kuba. Pa je počeo sa dugom jednom surom pa je jedan mladić prekinuo namaz ili odvojio se od imama i završio sam namaz. Pa kad je to čuo u Bej razljutio se, ili mu krivo i otišao kod poslanika salosem da se žali. A u isto vrijeme je došao I dječak da se žali na ubeja. Došli su pred glavnog kadio da se spore. Pa je poslanic al kada je čuo jednu i drugu stranu, razljutio se i rekao, kaže, o ljudi, inne minkumu referin. Pa spomenuo je, znači, hadis. Pa se radi o kome? O ubeju. Prvi put, kad smo spomenuli, one koji kažu da je to bio hazm ibn ubej, ibn uqab, znači da je hazm došao da se žali na koga? Samo svej. Na svoga babu. došao je da se Hazm žali na Ubeja. A Hazm je sin Ubejov, to je Ubejim Nukab, poznati Karija od Ashaba. Pa bi došao da se žali na svoga oca. Tako da to nije ispravno. Ne znamo da bi imao tu petlju da dođe da se požali na bavu svoga, jer je zbog namaza. Ali, znači ispravno je da je to bio, ovaj, da je, da je ovdje bio, uh, U, da je bio ubej kao imam, a da nije se žalio na njega njegov sin, nego da je to bio neko drugi. Zbog toga i toga, mnežni pulan u arapskom jeziku fulan znači taj taj, bez imenovanja. Došao je taj i taj, reće mi tako i tako, kaže Zdrajan i fulanon, vokale, likeda, voketa, došao je taj taj, rekao mi tako i tako, bez imenovanja, bez spominjanja. Ovo nam... A, Možemo zaključiti da je ova riječ, taj, taj, došla od Ravije, a nije došla od koga? Od poslanika s osram. Nego on je znao, došla ovaj dječak koji se zove ha, Malik, na primjer, ili Hazim, kako je došla u drugom, da se zvao. I došla je ovaj u Beji. I on kaže, ovaj, i Ravija kaže, taj, taj. Pa je to došlo, braće, od Ravije. Sa strane Ravije nije htio šta da imenuje ljude koji su, koji su, a sa kojima se to desilo, to je edep i etika, znači sa njegove strane. U ome hadisu, mimo onoga što je u prethodnoj predaji, možemo zaključiti da je dozvoljeno čovjeku da se požali na nekoga kada ima nekakav problem. Kao što je došao ovo dječak i požalio se na ubeje. Dokaz u hadisu imamo da je dozvoljeno čovjeku da izostane i za namaza u džemato ako ima opravdanje. Jer ovaj dječak nije šta Da i za imama, nego se razlišao sa imamom. Da se spominju razlozi, znači zbog čega je nešto tako i tako kada se spominju propise, kao što što je spomenuo poslanic Osamom ome hadisu. Dozvano je čovjeku da se naljuti kada nekoga savjetuje ili kad govori određeni propis, da bude ljut. Naročito ako je ta greška koja se desila od njega bila namjerno, tada naročito. Ili ako se nije tio poučiti, a imao je priliku. Znači bilo ovo, jer jedan drugo čovjek je kriv. S tim što je prvo, je li žešći. Da čovjek treba gledati, ali se je dokaza da se gleda da se džemat ujedini, a nikako da se džemat razbija. Dalje, kada je poslanik, svala sveme, rekao o ljudi, dozvao je ljude, ali nikoga nije spominjao po imenu. Jer to se odnosi na sve ljude. Kako se odnosi na Muaziru džabela i na Ubeija, odnosi se na sve imame koji dolede nakon poslanika, svala laha, da je dozvoljeno imamima da se žale glavnom imamu. Kako se poželio se ko? Ubej, pođi muslima, na poslaniku sa ostanima. Kad kada je o glavnom imamu, ne mislimo glavnom imamo nekog međlisa. Nego mislimo o glavnom imamu, jeli? Mislimo na halifu. Ovdje je posebno rekao, ovaj dječak je spomenuo sabah namaz, da dolazim na sabah namaz, zato što dulji, zato što se na sabahu obično dulji više nego što na drugim namazima. Pa i zbog toga znači spomenut posebno sabah namaza. A problem biva tu što ljudi poslije sabaha izlaze, I traže opskrbu, jer je učinjen bereket tome, ovome umetu, kako je rekao poslanik sa osam, u prvim časovima ili dana. To je najveći bereket. Pa zbog toga, znači, piva ponekad poteškoća ljudima ili opterećenje. I vi to ovdje dobro znate, kada se klanja dugo, a čovjek mora u prvu smjenu ili mu je znači, namaz negdje ovaj, knapiran vremenski, sigurno da mu to predstavlja opterećenje. Poslanik sallallahu alejhi ve se naljutio zato što je bio brižan prema umetu. Želeći umetu dobro i želeći umetu hairo, ne želeći da umet snađe bilo šta što što bi ga opteretilo. Stoga se naljutio sallallahu alejhi ve Dobro, je li ovo oprečno njegovom hadisu u kome kaže neka kadija ne sudi između dvojice kada je ljut? I ljudi poslanik sallallahu bio ve sellem je ljut sudio. Jest. Ali rekao neka ne sudi kad je on ljud. Kako je mogao presuditi a on ljud? Molim? Dobro, ali vidi presude. Kriv je, jeste podučavanje u pravo sve. Međutim, ima tu je vidi presude. Ti si kriv, on je u pravo, ne moji to više raditi tako. Zato što vam poslanio? Poslanio sam koliko da bi ljud. Znači, sve da se zajapuri, ne može on presuditi, znači, po svome udovoljavajući svojoj strasti i onome što osjeća, zato ovaj, a, mu je bilo da da sudi znači ome halu i ome stanje. Jer poslanicama koliko god da bio ljut, kako je rekao Abdullaha ibn Amru, a, piši, pa tako mi je Laha iz mojeg ustane izlazi nego istina. Pa su mušici kazali, kako pišeš od Muhameda? A on nekad ljut, nekad je o, ovaj, radostan, nekad je zadovoljan, nekad je ovakav, nekad je... Iz, u svakom halu od njega pišeš, kaže, piši, tako mi je iz mojeg ustane izlazi nego istina. Pa se poslanik sva sam može naljutiti, ali iz njegovi ustane izlazi kada je u pitanju vjera i verskih propisi osim istina. I tako je isto kada je u pitanju, kada su u pitanju presude. In ne minkum u rektirin. Među ljudi imaju koji tjeraju ljude. Isto je kao riječi ma balu ako amin je kunu neke da šta je ljudima koji govore tako i tako. Kad se došli na niko da iše, pa jedan vek kao ja neću, jel? Kad idete pozdru i kaže ja ću stalno panjati treći i kaže ja ću. Ovaj, neći se ženiti. Četvrti kaže, ja neći jesti meso. Pa je rekao poslanik šta je ljudima koji govore tako i tako. I hadis berire, kada je trebalo biti puštena, pa se oslođavali šartovi, da je oslobode. Pa je rekao poslanik S.H. Ma balo akulamin ješteretune šorotan na iset fikitabila kulu šartima iset fikitabila in tehulad baltirun. Ole ukeane, nijete šartovi. Inša Allah, pojačit ćemo. Isto tako poslanik s.a.s. nije nije a, spomenuo umu, a, a, muhađir ummi kajs. Bio jedan čovjek koji obavio hijđru radi žene koja se zvala ummu kajs. Jel u redu? pa kada je obavio hidžu došlo je do poslanika Salheden zbog čega je otišao u hidžu ošao u mukajcu hidžu a on htio da je oženi pa kaže idem ja u hidžu za njom da je oženim pa je, pa je poslanik Salheden kao šta kaže umen kanet hidžr tu hulid dunja yusibha au imra'atin yankihuha fehijratuhu ila ma hajra ilayhi a kome hidža bude a radi dunjalu kada bi nešto od njega ostvario ili Žene je da bi oženio, pa hiđa njegova za ono zbog čega je učinio. Ali nije tada rekao i kao što si ti uradio muhađer umikajs. Nego je rekao hadis, a nije spominjao šta imena? Nije spominjao imena ljudi. U ovome hadisu je znači dokaz da je dozvoljeno i zaostati iza džemata, i za namaza u džematu, kada ima za to ispravno opravdanje. Zato što je ovaj Dječak nije, nije mu bilo naređeno da ponovi namaz. On je sam, znači, odvojio se i završio namaz, pa mu nije bilo da ponovi, što, nije mu bilo naređeno šta da ponovi. Namaz, što je dokaz, znači, da čovjek ako ima opravdanje i ne dođe u džemat, da bi mu namaz njegov bio ispravan. A, kod nekih ljudi će ovo biti razlog da nikako ne dolaze u džamiju. Hođa dugo, klanja i nema ništa ni o taraviji, a kamolik propisa ni namaza. I ljudi više ovaj, vode jeli u Ramazanu, nego o propisanim namazima u džami. I došao u hadisu poslanika, Saloseleme, koji se u jednoj verzi pripisuje njemu, ali i salatu vasalam, a drugoj se kaže da je to ibn Abba, da je to riječ ibn Abba, to je ispravno, a men semijan ni da, te nem juđib, te la salate lehu, ila bi ozr. To bude čuo ezan, a on je se, nema namaza, osim uz opravdanju. Uh, opravdanja za nedolazak u džamat su brojna, spominjuju islamski učenjaci u svojim knjigama, i Ibn Hiban spominja u svome sahihu desetih opravdanja, pa kaže, prvo, bolest, zatim kada se donese hrana, postavi kada se servira, znači jelo, kada se zaboravi pretjerana gojaznost, da je čovjek pretjerano debel, što je prednaka sudnjeg dana prednaka sudnjeg dana kako došlo kod Buhari, jeste da će ljudi biti debeli. Da će biti debeli. Pije to, kada ima potrebu za jednom od dvije fiziološke potrebe, šesto, da se boji zasabil za svoj metak, na putu, znači do džamije, presreću, da ima oni koji ga presrećuju, da mu otuđe njegov metak, ili da ugroze njegovu bezbjednost, njegov život. Sedmo, Žestoka hladnoća, Žestoka kiša, osmo, deveto, tama velika da čovjek ne vidi kuda ide, i deseto, kada čovjek jede bijeli ili crveni luk, zbog mirisa. I sve što je u tome kontekstu, i zato ne, ne, nije daleko kaza, da čovjek koji puše cigaretu, da ne treba dolezi u džemat. Bolje mu da planja sam kod piće, nego da dolezi da ljude u zemirama. Zbog istog, Istog a, razloga. Jer duhan ima gori, znači, miris od luka. Koji luk halal, pa se ne može dovoljiti u džamiju se jede šta je onda sa duhanom. Tako da čovjek treba pazite da ozi u džamiju, da, jer ome je ta one koji ne, ne puše. Čovjek koji puši iza njega je duhan normalno. I kaže, ljudi, šta vam je bolan? Pa ovo je normalan miris. Normalan je miris za tebe koji konzumiraš duhan. Ali koga ne konzumira, to je za njega odvratno da ne može staviti nikako pored tebe u namazu. Znači, pa treba imati obzira, možda je njemu to normalno, i ne smeta, ali smeta drugima, i s toga i onaj ko konzumira duhan, što svakako ne bi trebao, neka znači za namaz, kada dolazi, neka nastoji, da prije toga jedno vrijeme ne puši, da se lepo očisti, pripremi, znači, sve uzme one uzroke, ne znam, žvakače, gume, bombone, sve što može, Da, da dođe u džamiju znači da ne ometa ljude da promjeni odjeću sve što o jer ometa zaista kanjače i bojimo se da nema razlika ili njega i onoga koji je o crveni ili bijeli luk ovi neki od ovih e, dokaza koje naveo Ibn Hibban podlože su diskusiji podlože su diskusiji kaže Imam Al-Maziri ovaj hadis po svojoj ispolječnosti kosi se sa riječima poslanika sallallahu alejhi A, e, ili sa njegovim postupkom da je ponekad dulio namaze. Je li dulio ponekad? Jeste, izrišto dulio namaze. Pa kako ćemo pomijeliti? Kazat ćemo da je poslanik sallahu alaihi vseleme ovim dozvolio, znači da se dulje, ali da opća praksa ili pretežna praksa bude da se namazi skrate, ili da kažemo da je poslanik sr. znao ko je iza njega i da sahabi vole da se odulji i da ne žele da se namaz peki, da je znajući vrijednost namaza u njegove džamiji, sr. i znajući vrijednost za njega kao imama i o tome, pa je zbog koga znači ponekad odulivao namaze. I u tome nema nikakve znači oprešnosti i nema kontradiktovnosti. U ome hadise je dokaz da hadithun nefs Da ona, one unutrašnje, one stvari što čovjek osjeća, što mu duša prišaptava, da mu ne kvare namaz. Jer u redu. Jer čovjek kada je i mama staneš, i on počne sa surom Ali Imran. I dok počne, ti znaš da neće stati dok ne završi, odmati crnilo pred očima. Allahu, dragi, kada će ovaj sad završiti? Kada će on proučiti džuz i još, ne znam, šest stranica. Kada će to završiti? Ili drugu suru koja je duga? Pa ima taj hadithun nefs. Duša mu njegove došaptala. A, šta? Kada će? Hoće li sta sta staći na ome, da pa nije stao. I sad će na naredno. Pa opet neće. Staći na narednom. Jel tako? Zna se čovjeku znači gdje je. E taj hadithun nefs, ta, ta, to došaptavanje duše čovjeku nekvari šta njegov namaz. Ne kvari, njegov namaz. To uzma se iz haditha, jasno? Znači, može se djel zaključiti spredaj. U ome hadisu je dokaz da je obaveza znači gledati korist jednog čovjeka. U džematu se gleda i korist pojedinca. Nećemo uvijek kazati korist džemata, tebi ako odgovara živi odgovara, ako ne odgovara ima i drugi džamije. Ne. Nego se gleda znači i korist korist pojedinca. U ome hadisu je dokaz o Seduzraja, a to je preventivno pravničko sankcionisanje, spječavanje. Nije poslanik svao sveme kazao ovo samo zato što jedan čovjek nije došao i neće dolaziti u džemati teškomu, nego je kazao to bojeći da ta pojava ne postane šta? Vi da molim, ljudi, bilo bi tako, uzmite dvije džamije, gdje imam palja namaz, kako kako je poslanik sa asaneme paljao, kako rekao ome Muazu, kaže što nisi paljao sa ošemsi od duha ha ili subbihis biba rabbika el aala ili gol i da yaksha, sule znači po pola stranice ili manje od toga, što nisi kaže tako im paljao. Pa uzmite jednu džamiju gdje imam tako kratki namaz, neka znači namaz koji je nekakve sednje dužine, i drugi imam koji dulji, Tam gdje se ljudi diči. Tam je kratše, je lakše. Naci idite tamo gdje mu je manje lakše. Pa se boje znači da ne bude poslanih sam sam pobojao da to ne bude znači razlog da ljudi počnu masovno ostavljati šta. Nama uzđe mace zbog tog je mama, pa je tako sto posto sudio. Znači i tu zatvorio ta vrata i to se zove u šerijatu preventivno pravniško sankcionisanje i to je jedan od izvora šerijata. Pa nekad stvar može biti muba i dođe halifa i kaže ne, zabranjeno. Pa muba zabranjeno zato što će taj muba odvesti ljude gde? U haram ili u A da ne govorimo, znači ovdje kada ljudima to šteti. U jednoj predaji kod imama El Bezara, u njegovom usredu se kaže da je poslanik s.a.v. rekao, muazuh, kaže, ili ćeš skratiti namaz, ili dolazi da klanjaš nama u džematu. Ili je eventualno to kazao u beju. Allahu alam je to rekao. Ili ćeš skratiti namaz, Namaz ili dolazi sa nama. U Hadiso je došlo jednom da je ubej dolazio u džamat. Da bi klanio jacide, da bi odlazio klanio svome narodu. No međutim, Ulema kaže da je to bilo sa ubejom. Možda je bilo na nekim namazima na koje ubej nije dolazio. Postoji mogućnost. Ali ova predaja, ili ćeš dolaziti sa nama na namaz, ili ćeš skrati svome narodu, je batelj. I ona je opasna. Zašto? Ispada da je Ubay bježao od namaza iza poslanika sallallahu alejhi ve selleme u njegovoj džamii da bi klanjao svom narodu. Pa ko je taj ko bi pristao da ode klanja svom narodu, a da propusti jedan namaz u poslanikoj sa svom džamii, ne iza poslanika sallallahu vseleme, nego iza jednog običnog imama, zbog blednosti namaza u toj džamii. A da ne govorimo kada klanjaš iza Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Pa taj predaje batil ba nije poslanik, sa kako rekao, niti je Ubay, niti je ovaj uh, Muad Znači, ovaj vježao od namaza i zaposlavnika, s osvijem da bi hvanjao svome narodu. U ome hadise je dokaz da je dozvoljeno da se raziđeš sa imamom kada imaš opravdanje. Dok šafi slučajno se kaže dozvoljeno je kada imaš kada nemaš opravdanje. Jer koji svakako namaz u žratu nije obavezen, i znači kada se čovjek raziđe bez opravdanja, no međutim, ispravno je da ne treba se razilaziti od imama bez opravdanja. Ne treba se razilaziti, znači, bez... Pravda. Ovo bilo znači nešto o ova dva hadisa koji govore o skraćivanju znači ili toj umjerenosti u namazu na koju je podstakao Allahu Pasanik s.a.w. I ovim smo završili inša lupi teala i drugi tom knjige ili komentara knjige Umdetul Ahkjam od Ibnu Al-Mulakina Dan I'anam pe oajdi, umjeti lahkjama. Pa ćemo, Inša nastaviti i sa trećim, koji isto tako vezan za poglede namaz. Namalah, Tabaraki Otaala, da nam on lakša nastavak komentara ovoga dijela, da se povuči našoj vjeri, da nas učelosti na istin da njega jednog jednog, Tabaraki je Otaala, da se uverim žennet. Allah Taala, alem, salim, lahoma, nabina, muhammed. وعلى آله وصحابه